І от надійшов перед день весілля. Комісія скликала нас всіх, увесь клас, вранці на шкільному подвір'ї і доповіла про наслідки своєї роботи. Вирішили, значить, так. Спершу святково прибираємо клас, щоб був як під час екзаменів. Стіл накрити китайкою, від дверей килим доріжка, на столі і на вікнах квіти. Потім йдемо додому, вбираємося у все найкраще по святковому. Кожен бере букет квітів. Це обов'язково. Сідаємо за свої парти. Рівно о другій годині, як на урок, ми на другій зміні останній рік училися, прийде Галина Сидорівна. Її вже попередили вчора. Перша виступить Грибенючка, голова комісії. Скаже дівчаче слово від класу. В неї написано дві сторінки. Вона прочитала, всім сподобалося. Навіть мені. Добряче написано, хоч надто жалісно. Потім виступить Коля Кагарлицький і скаже хлоп'яче слово від класу. В нього було написано аж три з половиною сторінки і теж добряче. З іменами, з фактами, мене з Павлушою згадує, наші вибрики, даруйте, мовляв, за все. Третім виступить Карафолька і прочитає вірша, власноручно складеного вірша. Це було для всіх нас страшенною несподіванкою. Ми ніколи й гадки не мали, що карафолька може скласти вірша. А він раптом створював свого вірша карафолька рівно стільки, скільки Господь Бог землю – шість днів. Та, на мою думку, наслідки були значно гірші. Хоча дівчаткам вірш дуже сподобався, особливо останні рядки. Ми вас дуже по-справжньому любимо, і ніколи ми вас не забудемо. Ми з Павлушою як спеціалісти вважали, що віж Карафольчин, або як він його сам червоніючи назвав, Мадригал, потребує ще серйозної авторської доробки. По-перше, такі, наприклад, рядки, як ви навчили любити нас префікси, корені слів, закінчення і суфікси. Окрім того, що з художнього боку це було не дуже здорово, це було ще й брехнею. Бо із здоровим глуздом людина не може любити префікси і суфікси. По-друге, і це головне, Мадригал був безособовий і неконкретний. У ньому жодного разу Галина Сидорівна не називалася на ім'я. Карафолька почав бити себе в груди і присягатися, що він дуже старався, але в нього нічого не вийшло. Не ставала Галина Сидорівна урядок, хоч ти лусний. Якби вона була, скажімо, Ганна Іванівна, як грибанючка, то все дуже просто. «Дорога наша Ганна Іванівна, ми вас любимо, Ганну Іванівну, не забудемо Ганну Іванівну». Але називати її Ганною Іванівною, коли вона Галина Сидорівна, було б не тактовно. А «Дорога наша Галина Сидорівна», ну, не читалося ж ніяк. То вже були не вірші, а чистісінька проза. Тому й довелось обмежитися безособовим, дорога і любима учителько. Це так доводив Карафолька. Але ми з Павлушою заперечили, що справжній поет тим і відрізняється від графомана, що вміє долати творчі труднощі. Карафолька густо почервонів і похилив голову. Але тут на нас усі затюкали, і ми змушені були визнати, що так, звичайно, віч можна читати, бо це ж не для друку, а просто, а якби для друку, тоді інша річ. На завершення урочистого прощання Антончик Мацієвський сфотографує Галину Сидорівну з усім класом. І ми подаруємо їй цю фотографію з хвилюючим написом і всі-всі розпишемося. Отак придумала наша комісія. Ну що ж, для офіційного прощання цілком задовільно. Всі з цим погодилися і розійшлись. А о пів на другу зустрілися знову. Назвичайно святкові, гарно вбрані, чистенькі, з величезними букетами квітів, ми в урочистому мовчанні пройшли по килиму дорізці за свої парти, сіли і почали чекати. Наш друг восьмикласник Вовка Маруня бездоганно організував службу безпеки, і ми були спокійні, що цікава пацанва не зіпсує нам справи. Бо то такий нахабний народ, що пообліплював би всі вікна, почав би хихикати і гогокати, і все б зірвав. Вовка розставив пости і блокував усі входи і виходи. Хвилин з десять ми сиділи і мовчали. І це наше мовчання було якоюсь, наче, увертюрою до всього того, що мало відбутися. Ми настроювалися на серйозний лад. Ми згадували все, що пережили разом з Галиною Сидорівною за ці сім довгих років. Вона була нашою першою вчителькою, коли ми прийшли до школи у перший клас. А ми були її першими учнями. Вона тільки закінчила тоді одинадцять класів, тоді були школи річки. І перший рік почала вчителювати в молодших класах. Вона вчила нас і вчилася сама, заочно, у пединституті. Ми закінчили п'ять класів, а вона пединститут. Ми складали перший у своєму житті екзамен, а вона – державні іспити. І з учительки молодших класів вона стала викладачем української мови і літератури. І продовжувала нас учити. І довела до восьмого класу. Ми думали, що і в восьмому класі вона буде, і в дев'ятому, і в десятому. А як же? І от. Це якось просто не вкладалося в голові. Невже вона більше не буде нашою вчителькою? Ніколи більше не ввійде в клас легкою і швидкою ходою, не кине журнал на стіл, не спитає дзвінко, як завжди, одне й те саме. Ну, хто з вас не приготував на сьогодні завдання? Признавайтесь. Після цього запитання я майже завжди лягав грудьми на парту, ховаючись за спину стьопи-карафольки, що сидів переді мною. Але вона завжди помічала це і казала. — Рень до дошки. І я підводився червоний як мак і, зітхаючи, плентався до дошки. Невже цього не буде ніколи? Ніколи! Чи не вперше в житті це безжальне слово так вразило мене? Серце моє... Стиснулося. У коридорі знайомі легкі, швидкі кроки. Я не знаю, як це вийшло, але враз ми всі, мов по команді, не змовляючись, підхопились і встали ще до того, як вона зайшла. Домовленості зарані про це не було, і коли вона рвучко, як завжди, розчинила двері, ми вже стояли за партами з букетами в руках, нерухомо, як у копані. Але вона не зразу розчинила двері. Ні. Ми чули, як вона підійшла, спинилася перед дверима і якусь хвилю стояла, ненаважуючись зайти. Вона стояла там, а ми стояли тут. І це була мить, яку важко передати. І от двері розчахнулися, і вона завмерла на порозі. Вона повільно обвела нас усіх поглядом, здається, зазирнула кожному в очі. І мовчки простягнула до нас руки, наче хотіла всіх разом обняти. Губи в неї тремтіли, підборіддя тремтіло, вона часто-часто кліпала очима. І тут ми помітили, що вона плаче. Що тут знялося? Буря. Дівчатка враз голосно заревли і кинулися до неї і обхопили, облипили її з усіх боків і почали цілувати, плачучи. А ми, хлопці, як по команді, повернули голови і стали дивитися у вікно, кривлячись і кусаючи губи. І ковтали, і ніяк не могли проковтнути щось туге, що ніби застряло у горлі. Який тут міг бути художній виступ Грибенючки і художньо-гумористичний виступ Колі Кагарлицького, не кажучи вже про карафольчен Мадригал? Усе сунь голов полетіло к бісовому батьку. А потім ми вийшли зі школи і, згуртувавшись табунцем навколо Галини Сидорівни, пішли на річку, а тоді в поле, а тоді до лісу. І ходили так довго-довго до самісінького вечора. І майже нічого не говорили, просто отак ходили разом і не хотіли розлучатися. А тоді в лісі посідали на галявині кружка навколо неї і співали пісень «Довго-довго». І ніхто не викрикував, як то буває. Всі дуже старалися, і виходило так гарно, як ніколи. І пісні вибирали всі ліричні, мелодійні, що хапали за душу. І в дівчат по щоках текли сльози, та й не тільки в дівчат. І ніхто не ховався. Бо чого ж ховатися, як пісня бере за душу? А на другий день було весілля. Ну... Що вам сказати? Щоб описати це весілля, мабуть, треба було б запрягти всю спілку письменників України. Скажу тільки, що такого бучного свята в нашому селі не пам'ятали найстарезніші діди. Певно, його й не було з роду. За одним столом сиділо геть усе наше село та ще пів грузинського села, та ще майже цілий полк солдатів, та ще гості з району на чолі з секретарем райкому товаришем Шевченком. Це було не тільки весілля, це було свято дружби народів, це було свято доблесної нашої армії. Так говорили, проголошуючи тости, і секретар райкому товариш Шевченко, і полковник Соболь. І голова нашого колгоспу Іван Іванович Шапка, і голова грузинського колгоспу Шалва Тарієлевич Гамсахурдія, і багато інших поважних товаришів. Гучномовці не змовкали ні на хвилину, і всі ці тости було чути, мабуть, аж у сусідніх селах. Дитячий стіл був накритий окремо, і що вже того лимонаду ми понапивалися, і морозива, цукерок та різних грузинських ласощів понайдалися от пуза. До речі, коли я бігав на хвилину додому, перевірити, чи замкнув сарай, де була наша таємниця, я бачив, як вулицею проїхав на машині отець Гога і біля колгоспного саду спинився, і визирнув з машини, і приглядався, і прислухався до весілля. А побачивши мене, знітивсь і одразу поїхав. І обличчя в нього було, як у хлопчика, якого не взяли в гості на свято, бо він погано поводився. І я чогось подумав, що отець Гога відчуває себе зараз дуже самотнім і заздрить нашому бучному весіллю. У них у церкві такого весілля ніколи, мабуть, не було і не буде. А отой загадковий вираз «темна вода в облацех», який так мене перестрашив, нічого ні загадкового, ні страшного не означає. Так кажуть, коли якась плутана незрозуміла справа. Це мені дід пояснив, я його спитав. І, мабуть, отець Гога хотів натякнути, що він погано розуміється на моторі свого москвича. Весілля почали гуляти десь в обід. Але ми з Павлушою чекали смерку. Нам для нашого сюрпризу потрібна була темрява. Обов'язково. Та чим більше розгулювалося весілля, тим тривожніше ставало в мене на серці. У колгоспному саду стояв такий галас, сміх і гармидер, що як далі так піде – то на наш сюрприз ніхто й уваги не зверне, просто не помітить ніхто. Вихід був один – оголосити по радіо через гучномовець. Але ні я, ні Павлуша цього зробити не зможемо, бо будемо зайняті. Отже, доводилось у нашу таємницю двох невідомих втаємничувати когось третього, бо інакше все могло зірватися. Павлуша зиркнув на мене, потім отвернувся, і несміливо про бонів. Може, Ганю? Я махнув рукою. Давай! Яка врешті різниця? Треба, щоб хтось просто оголосив, а хто кінець кінцем байдуже. І як йому хочеться. Так Грибанючка стала учасницею ще однієї таємниці трьох невідомих. І от нарешті смеркло. Ми з павлушею цем, щоб не привертати до себе уваги, вихопилися з гамірного весільного гурту і гайнули додому. Там ми обережненько винесли з сарая свою таємницю, приторочили до багажника, сіли на велосипеди і поїхали у поле, що за колгоспним садом, де весілля. Погода була чудова, така, як треба, і небо чисте, і вітер є. Почали запускати. Не дуже-то легка виявилася ця справа, хоч запускали й з велосипеда. Я мчав на велосипеді, стискаючи у руці котушку, а Павлуша біг позаду, підтримуючи його. Аж от нарешті злетів, знявся і пішов-пішов. Все вище і вище вгору. Кинувши велосипед, я обережно розмотував величезну саморобну котушку. Підбіг Павлуша з кошиком у руках. Почав допомагати, бо вже важко було тримати. Ну от, усе, котушка розмоталася. Ну, підключай, кажу я, а з самого серця, як телячий хвіст, вийде чи не вийде. Павлоша порається біля кошика, руки в нього тремтять. І я навіть сам не сподівався, що так буде здорово. У темно-синьому небі барвисто засвітився чарівний ліхтар. Слава Галині Сидорівні! Золотом палали на ньому слова з одного боку. Бажаємо щастя! Червоно світилося з другого боку. Не забувайте нас! жовто промінилося з третього. А з четвертого боку щасливо усміхався чорновусий красень лейтенант. Абсолютної портретної подібності з нареченим, звісно, не було, але що ви хочете. Без натури, по пам'яті, сам Андрій Дмитрович не намалював би краще. Ви вже, мабуть, здогадалися, що то був змайстрований нами величезний коробчастий повітряний змій. Павлуша ж змалочку малочку мріє стати льотчиком. Ми тих зміїв з ним попоробили, ого-го. А потім Павлуша його розмалював фарбами. Всю душу льотчика і художника вклав він у того змія. А я придумав електрифікацію – Спершу ми думали просто в день запустити, але хіба ж той був би ефект. Запускали на тоненькому двожильному дроті. Спеціально до району в електромагазин по нього їздили. Акумулятори і лампочки від тракторних фар випросили в мого тата механізатор. Я навіть не думав, що так буде здорово. Як тільки змій засвітився, ми почули, як у гучномовцях пролунав дзвінки і грибанючий голос. «Увага! Увага! Просимо всіх подивитися в небо! Увага! Увага! Просимо всіх подивитися в небо!» На якусь мить весільний гамір ущух, запанувала тиша. А потім враз вибухнули оплески, крики, сміх. «Молодці! Молодці!» чулося крізь цей галас. Я глянув на Павлушу, усміхнувся і підморгнув. І він підморгнув і усміхнувся у відповідь. Ми були щасливі. Наш сюрприз удався. Він світився високо в небі, і його бачило водночас геть усе наше село. І пів Грузинського, і цілий полк солдатів, і гості з району на чолі з секретарем райкому партії. Такого тріумфу у нас ще не було за все наше життя. Здорово ми придумали. Такі молодці. Минала хвилина, друга... Оплески ущухли, весільний галас набрав іншого забарвлення, хтось уже зривався на спів. В одному місці затягували посіяла огірочки, в другому – руске поле. Весілля розгулювалося. У небо вже, мабуть, ніхто й не дивився. Нам треба було кінчати. Тим паче, що вітер односив нашого змія в поле, у бік лісу, і його вже з саду не видно було. Але кінчати було дуже важко. Такого величезного змія ми ще не запускали ніколи. Та й вітер був дужий, просто виривав дротину з рук. Я ледве втримував. Павлуша помагав мені лише однією рукою, бо у другій тримав кошик з акумулятором. Нас тягло по полю, наче собачат на мотузці. І раптом... Вітер шарпунув змія так, що ми трохи не попадали. Щось там у змії блиснуло, і лампочки згасли. А замить десь із боку засвітилася на зміїві червона цяточка і почала більшати. «Вимкни!» – крикнув я Павлуші. Павлуша смикнув на себе кошик з акумулятором, обриваючи контакти, але було вже пізно. Змії вже горів, падаючи на землю. Він був із сухих дерев'яних планок, обклеєних цупким папером, і спалахнув, як сірник. Долітаючи до землі, він уже палав, мов величезний смолоскип. Він стріском упав на землю, розсипаючи іскри, і враз земля спалахнула і загорілася навколо нього. І тут серце моє сповнилося жахом. Це ж на узліссі, там же лежить скошене сіно, яке ще не згребли. Павлуша. скрикнув я і кинувся туди. Павлуша пустив на землю кошика і рвонувся за мною. Та хоч як швидко мчали ми, вогонь був ще швидший. Поки ми добігли, він розпросторився вже метрів на двадцять по фронту водини в другий бік від палаючого змія і біг далі, злизуючи вогненними язиками сухе сіно, що покосами лежало на землі. І вже тріском займалися кущі на узліссі. Загориться ліс, буде лихо. Я знав, що таке вогонь. Позаторік загорілася хата чучеренків, спалахнула, як свічка, і поки люди добігли з поля, згоріла дотла. Самі головешки лишилися. Не можна гаяти ні секунди. Я на бігу зірвав з себе новий святковий піджак і кинувся просто у вогонь, топчучи його ногами і збиваючи полум'я піджаком. Павлуша був без піджака у самій сороці. Він кинувся до кущів, рвонув кілька гілок з листям і ними став збивати вогонь. Холоші штанів почали тліти, страшенно пекло в ноги. Ми задихалися від диму і жару, але продовжували боротися з вогнем. А з саду лунав веселий весільний галас, регіт – пісні. Ніхто не бачив, не знав і не підозрював, що тут коїться, І як не гукай, ніхто не почує. «Сіно, сіно, відгребти треба, щоб далі не займалося!» Почув я раптом голос «Гребенючки». Я обернувся. Жмутом гілок вона квапливо отгрібала сіно, яке ще не загорілося. Правильно. Спершу треба перепинити шлях вогню, щоб не ширився далі, а тоді вже гасити. Я кинувся допомагати їй. Павлуша теж. Як потім з'ясувалося, оголосивши по радіо, вона зразу побігла шукати нас. І бачила, як тягло нас по полю, як спалахнув змій. І побігла нам на допомогу. Ми швиденько отгребли сіно і кинулися знову в бік з вогнем. У трьох справа пішла краще. Вогонь почав потроху відступати. Вже більше було диму, який несамовито їв очі, так що сльози струменіли по щеках без перестанку. Але ми, незважаючи ні на що, з усіх сил боролися з вогнем. І нарешті він скорився і згас. Ми ще довго ходили по згарищу, затоптуючи жаринки, щоб не розгорілося знову. І от усе скінчено. Знеможені, ми посідали на землю і сиділи мовчки, тільки перезиралися, важко дихаючи. Обличчя в нас були закіптюжені, аж чорні. Попалений одяг звисав клаптями. Я глянув на грибинючку і усміхнувся. А вона таки молодець. Справді таки молодець. їй богу не кинуло нас у біді, не втекла, не злякалася вогню. Навпаки, билася з полум'ям, як, як тигриця, молочинка. І я подумав, цікаво, мабуть, було б намалювати таку картину. Сидять троє після того, як загасили пожежу, обідрані, брудні, закіптюжені, але щасливі, як солдати переможці. І ще я подумав, що, мабуть, і Гребенючка, і Павлуша стануть таки художниками. Ну, що ж, хай. А чого, як є здібності? Бач, якого ж змія розмалював Павлуша. Красота, а не змій був. І раптом у мене виникла несподівана думка. Хоч би ким ми стали в житті, а солдатами ми станемо обов'язково. Це точно. Кінчимо школу і підемо в армію. І, може, навіть попадемо в ці табори, що в нашому лісі. До полковника Соболя. Ото було б здорово. І будемо ми з Павлушою дружити найміцнішою, найвірнішою солдатською дружбою до останньої краплі крові. Ну а Ганька, Грибенючка? Ну що ж, хай буде й Ганька, хай буде Ганька-кулеметниця, як у Чепаєві, Хай.